Karin, då är vi igång med avsnitt nummer 40. Det, det är snart nyår. Det, det är det, verkligen. Eh, ja. Det är det sista avsnittet för i år, avsnitt 40. Mm. Vi kallar det för framåtsspaningar eller framåtblickar. Mm. Vad kommer hända 2016? Precis. Hur kommer skolan vara? Vad kommer utvecklas? Om man inte orkar följa Twitter och bloggar och Facebookgrupper och så under nästa år. Om du har som löfte att skitta lite det, Du är det lugnt. Mm. lyssnar du på det här avsnittet så är du klar. <laughs> och så bara går vi. Och det här kan vi säga eftersom det för en gång skulle inte är du och jag som håller låda. Nej, inte bara i alla fall. Nej, inte bara. Vi har bjudit in fem stycken eh, prominenta gäster mm -hmm. som har olika perspektiv på skolan, som är experter på olika sätt av skolan. Ja, och som jobbar med skolutveckling på olika sätt och som, mm. eh, som på olika sätt skulle kunna tänka sig att ha olika inblick och mm. idéer om vad som händer 2016. Precis så. Vi kan liknande nu berätta vilka det här. Ja, så absolut. Så stänger man inte av för man tycker det är tråkigt. Först är det Per Falk som är IT-strateg i Väsby. Mm. Och han är väl lärare i grunden va? Han är absolut lärare i grunden, gymnasielärare. Mm. Ja. Men han jobbar på kommunen numera. Han jobbar på kommunen. Mm. Och sen apropå att jobba på kommunen ja. har vi Bodil Bovner, som Precis. är på Sveriges kommuner och landsting. Vi har en byråkrat, en skolbyråkrat som jobbar på Sveriges kommuner och landsting. Våran, våran arbetsgivarpart heter det väl då? Mm. Mm. Precis. Mm. Mm. Hon jobbar med skolutveckling där kan man säga. Absolut, det gör hon ju mm. hela tiden. Hon är väldigt mm. påläst och kunnig. Och, väldigt påläst eh... väldigt kunnig och har väldigt intressanta saker att säga. Eh, ja. Gäst nummer tre, som bjuder på spänning. spaning, det är eh, eh, favorit i det pris jag på att säga. men han har varit med förut, det är Carl Heath, designer och forskare på Interactive Institute. Ja, sen har vi Johanna Gära Åstra, förbundsordförande för lärarförbundet, också lärare och eh, har jobbat som lärare i många år. Ja, precis. Och hon har ju då kanske eh, alltså fackförbundsperspektivet om Bodil har arbetsgivarperspektivet, men det precis, vet jag inte. Precis, och vad man ska säga om lärarförbundet och liksom, eh, en person som Johan är, att de har också nått rolig koll på professionsutveckling. Mm. Så det är ju inte som att liksom hade jag varit en annan bransch hade det nästan varit lite konstigt att bjuda in facket. Men, <laughs> men inom, inom lärarvärlden så har vi bra eh, fackförbund som inte har upp för för professionen. Eh, professionen på det sättet. Mm. Eh, och sen som sist men inte minst så har vi Lars Björk. Mm. Som har jobbat länge som elevassistent tror jag på, på en skola. Mm. Eh, och eh, sen tog tag i sina studier och pluggar pedagogik. Och en kandidatexamen i pedagogik. Mm. Mm. Och eh, har väldigt mycket tankar kring skola och skolutveckling. På ett liksom, lite annorlunda... Han, han... Gör alltid jag måste tänka flera varv till. Alltid, alltid. Jag, Han är, är skitbra. Liksom han har ja. så otroligt eh, intressanta vinklar. Eller så. Sist jag träffade honom så pratade han om här, utbildningssociologi. Vad gör skolan med människor? Mm. Och det är liksom sådana <laughs> grejer han använda mig på. Och då tänker jag att så här, ja. jag vill lägga mer tid på att lyssna på honom och sånt. Så det är bra att han är här. Absolut. Det är de här fem gästerna vi har som kommer bjuda på lite spanier Och tillsammans hoppas vi får ihop en bild av Liksom vad skulle 2016 kunna bli? Precis. Mm. Och Jag tycker inte att vi diskuterar mer utan att vi kör igång och så lyssnar vi på Per Falk helt enkelt. Jep! Hej, Per Falk här, strateg i Upplandsväsby och processledare i Lärlab. Jag har två spanningar för 2016 och och först och främst så tror jag att vi kommer se fler och fler olika typer av kommunala och regionala utvecklingsmiljöer, eh, makerspace, eh, labb. Där vi har eh, centrala eh, miljöer som kan på något sätt bistå eh, skolans alla aktörer med kompetens, eh, stimulansmedel nätverk, material, utrustning för liksom att ta sin verksamhet eller sin undervisning till nästa steg. Att bistå sina lärare med just att ta sin idé till nästa steg. Paketera den och distribuera den. Och distribuera den gärna lokalt, likväl som man kanske växlar upp och sedan liksom på något sätt sprida hjälper till att sprida de här idéerna eh, nationellt eller globalt det spelar ingen roll det är så lätt med digitaliseringen just det här med att skala så att är det en bra idé att försöka hitta nätverk och miljöer för liksom att hitta eh, vägar ut och sprida de här, de här goda idéerna eh, och det är ju där digitaliseringen kan jag tycka är riktigt bra då och för att få riktig liksom tillväxt och fart på det här så tror jag också, min andra spaning nu, är ju det här med CC-licens. Alltså Creative commons licens Att faktiskt hjälpa till med att ha en liksom väldigt tydlig licens och det här är liksom intentionen på något sätt med den här miljön och det material som jag tagit fram. Det ska vara enkelt att sprida, enkelt att dela. Och det ska inte vara några funderingar kring liksom, vad den här intentionen är. Eller vad jag får göra med det här materialet. Utan eh, så som vi gör just nu i VSB Lärlab, det är CC BY. Ta materialet, eh, använd det, remixa det, gör vad du vill med dig. Eh, du kan eh, ha vårt namn med, men eh, använd det på det sättet som du själv önskar. Och det finns liksom inga tveksamheter runt omkring det. Och det tror jag är otroligt viktigt just det här med att få fart på de här typen av utvecklingsprocesser. I att vi heller då inte låser in eller eh, eh, försöker liksom bevaka vårt material utan att faktiskt dela med oss så mycket som det bara går. Så, det var mina två spanningar. Tack så mycket. Du, jag gillar att han är så himla konkret, tycker jag. Ja, verkligen. Och det är ganska schysst. alltså Jag gillar liksom att han är konkret, men också att han har alltså det är genomtänkta grejer. Mer mycket kultur och mer delakultur kultur. För på vissa ställen kan det fortfarande kan det ändå redan vara i realitet. Men, men samtidigt ska man veta att liksom. Det finns jättemånga ställen där det absolut inte är så. Nej, och jag tror att vi har två gloser här som mm. han använder som jag är inte säker på att man mm. känner till. Vad är makerspace? En maker kultur, om man tänker så. Det handlar ju om, om liksom gränslandet mellan det digitala och det fysiska någonstans. Att mm. göra fysiska saker som görs av digitala grejer eller som görs med digitala grejer. Allt från att kunna liksom slöja ihop en grej som också har digitala liksom element till att liksom kunna, så, kunna bygga en robot som kan gå på kod och som också liksom är har de fysiska parametrarna som man vill ha. Eller så. skrivet en berättelse som man kan välja slut på till exempel. Borde det väl också kunna vara ett MySpace? Ja, ja, ja, om den. Ja, det kan man väl tänka. Om, om det också har... Jag säga, på bokmässan så var jag med Karl och mina elever och, och de kunde vi liksom gjorde ett IKEA-hack. Där mm. man liksom pimpar IKEA-grejer med hjälp av digitala prylar. Mm. Så vi, vi projicerade berättelser på baksidan av bokhyllor. Ja, det är ju som fysiska element där man kan välja väg. Mm. Så om man kan välja att sluta på historien genom att trycka här eller trycka där. Så det mm. finns mm. Den är, mm. borta för skärmen elementet. Då skulle jag säga att det kanske kvalar in i den gruppen. Mm. Så det är väl en grej. Och sen mm. det här med, alltså, jag tror att det är någonstans allmängods för lärare att veta vart man söker efter bilder som man får använda. Det vill säga, den nivån av liksom, Creative Commons och licenser och upphovsrätt och så. Mm. Men det är ingen som funderar på vilken upphovsrätt man ska applicera på sitt eget arbete. <här> Varken lärare, jo kanske. Men framförallt också elever. Mm. Flera och Webkanaden flera, alltså, är, är Sveriges största skoltävling. Mm. Men hur många av de eleverna har en genomtänkt tanke med liksom, under vilka villkor för andra att använda mitt arbete? Nej, och jag tänker att inför 2016 vet mm. man liksom inte hur Creative Commons fungerar, mm. så tror jag faktiskt att man behöver lite fortbildning i det. Ja alltså, man kunde på webbskönen. Sätta... Man klickar upp på lite filmer. Det finns jättekorta, jättetydliga ritfilmer på par minuter långa. Mm. Inte alls avancerat. Nej, och sen då börjar användare applicera det på sina egna grejer. Mm. Och att eh. vara stringent i det. Mm. Och att vara, vara konsekvent med det. Mm. Att liksom, Vi publicerar inte saker som elever inte vill publicera. Nej. Vi involverar dem i de besluten Vi kopierar mm. inte skit i böcker utan tillstånd För att vi kan inte hålla på med det Och samtidigt prata om Uppohåsrätt på nätet <laughs> Nej, Och att vi faktiskt börjar utbilda På riktigt om mm. det mm. Så att jag, jag tycker att Det, det är liksom lite sådär, två väldigt konkreta saker Att faktiskt ta tag i Under, under 2016 Så jag, jag, det, ja, bra Span. Det är lite lärandära Absolut Eh, nu tänker jag att vi då drar eh, över till byråkraten eh, Bodil Bovner. I slutet av 80-talet pluggade jag pedagogik. Jag är intresserad av hur vi lär, vilka förutsättningar som stödjer lärande i stort som i smått. Sen sökte jag tjänst i Skolbarnsomsorgskommittén under utbildningsdepartementet. Det blir början på 25 år med skolfrågor på nationell och internationell nivå. Jag heter Bodil Bovner. Jag arbetar med skolutvecklingsfrågor på Sveriges kommuner och landsting. Mitt bidrag till att stödja lärande blev alltså som centralbyråkrat. 20 år på utbildningsdepartementet och hittills 5 år på SKL. Jag fick uppdrag av Karin och Jakob att berätta vad jag tror kommer att hända i skolans värld under 2016. Jag ger mig själv lite stödjande begränsningar och talar om vad jag hoppas kommer att hända där jag vill att det ska hända mest. I fritidshemmen och med forskningsförankrad skolutveckling. Och hur vi talar om skolan, inte minst på Twitter. Jag hoppas att jag under 2016 kan vara med och genomföra en ny strategi för Skolsverige. Att förbättringar ska ske genom att bygga på det som vi har sett fungerar. Genom forskning och dokumenterad erfarenhet. Genom att värna det som är bra och förändra det som behövs. Genom att uppmärksamma det som fungerar lika mycket som det som behöver förändras. Genom att var och en tar ansvar för det som ligger det närmast. Jag kommer få hjälp med det av forskare och praktiker runt om i Sverige- Håll utkik efter en rapport från huvudmännens expertråd för skolutveckling som kommer redan i februari. Sen kan alla, ja, ni som lyssnar och alla andra som vill, hugga tag i expertrådets slutsatser och på en gång kunna genomföra förbättringar som expertrådet kommer att ge exempel på. Och skolkommissionen, regeringen, riksdag och myndigheter kommer att få forskningsgrundad skolutveckling serverad så deras förslag kan bygga vidare på det som vi vet fungerar. Rapporten kommer att handla om många viktiga områden. Inkluderande lärmiljöer, lärares kompetensutveckling, ledarskapet i skolan. En god skolkultur som tillåter att en prövar och undersöker, att en lär av sina misstag, förändra det som behövs med en kritiskt granskande vetenskapligt förhållningssätt i hela verksamheten. Kort sagt, hur skolan på riktigt kan bli en lärande organisation. Det vetenskapliga förhållningssättet är något som behöver förstärkas även i fritidshemmen. Jag är särskilt glad över att våren 2016 kunna presentera forskning om fritidshem som ska kunna bidra till att stärka fritidshemmen i hela landet. Det är ett av de områden där vi behöver göra mest. Fritidshämmens pedagogik och skolans pedagogik kompletterar varandra och ger tillsammans eleverna möjlighet att utvecklas väl. Jag är glad att läraravtalet är förlängt. Under 2016 och under 2017 kommer vi arbeta med facken med en rad frågor som är viktiga för skolans utveckling. Utveckla karriärsystemet, individuella och arbetsuppgifter och lön- lärares introduktion i yrket och stärka arbetsmiljön. Och en av de frågor som vi arbetar med allra mest- att erbjuda nyanlända elever ett gott stöd och ett välkomnande till Sverige. Till sist, jag finns en del på Twitter. Där har jag mött dem som på ett engagerat sätt bidrar till en bättre skola- genom att testa idéer, sprida goda arbetssätt, vrida och vända på en rad frågor- men jag har också mött dem som engagerat bidrar till att visa upp det som inte fungerar på ett sätt som låter som det är enda som finns. Jag har också mött dem som slår andra i huvudet om en oprövad tanke skickas ut till beskådande. God utveckling bygger på styrkor, vare sig det handlar om en elevs lärande, en lärares arbetssätt, en rektors ledning, en huvudmans styrning, en ministers reformer eller en forskares dokumenterade erfarenheter. Jag vill höra mer och många fler och inte riskera att någon tystnar för att de mötts av ett raljerande. Sociala medier kan vara en arena där vi kan skicka ut intressanta, halvfärdiga tankar och få dem förädlade tillbaka. Det vill jag ha mer av 2016. Det var mycket hon hade att tänka på. Det, det ändå känns ändå väldigt tryggt att ha en så otroligt påläst eh, byråkrat som vill mycket saker. Hon är centralbyråkrat. centralbyråkrat. Jag blev väldigt glad när jag hörde att hon är centralbyråkrat. Jag tycker om att hon jobbar med många olika skolor och gör allting bättre. Ja, det, det är känns det är också. ja och, och sen tycker jag ju hemskt mycket om det här mm. att hon har liksom plockat upp det som är mm. det centrala i alla lärprocesser, att mm. fokusera på det som är positivt. Mm. Eh, och jag mm. tänker om att man ska knyta an till det som, som Per Falk sa, att han, mm. han menar på att vi måste stärka delakulturen i skolan. Ja. Om vi ska stärka kultur, alltså en skolkultur som fokuserar på det positiva och delar med sig på sociala medier, då måste vi också fokusera på det som folk, det positiva folk säger och egentligen, alltså uppriktigt vilja förstå, precis som vi gör i klassrummet. Det måste vara legitimt att dela sånt som går bra. Det är där någonstans som, som de tvingar ihop. De att, ja. liksom, att gör man massor bra saker men man känner att det kan inte jag dela för det har inte vi. Men då kommer folk att tro att jag är en sån där och blir så. Då, då förlorar man på det. Mm. Och då förlorar alla på det. Det är en Mm. Jag tycker det är intressant att hon nämner eh, en god skolkultur. Mm. Som en del av, av en lärande organisation. För någonstans omfattar det så mycket mer än hur man brukar prata om lärande organisationer annars. Mm. För då handlar det inte så mycket om, om, om bara systemet och liksom byråkratin. Utan det handlar mer om vä värdegrunden och värderingen och synen. och Det som vi pratade om för några veckor sedan om det här med liksom hur hur pratar man om skolan och vad är meningen med skolan och varför är vi där och så, det hänger mm. lite ihop tänker jag med det, mm, absolut, absolut. så det är en bra grej Jag att de pratar mycket om forskning det finns två eh, större rapporter känns det som <laughs> som de har på gång, lite grann som en pushar för det gillar vi Ja och, och att, att det kommer ett expertråd Med en, en forskningsrapport i februari Som verkar vara väldigt spännande Och jag tänker att det här är En god skolkultur Jag måste säga det också att det, det står ju i förordet till en bok som heter How to change 500 schools Tror jag det är från Kanada En skitspännande bok Och i den så står det hur man faktiskt jobbade med Att förändra kulturen kring skola i Kanada Och att man, det var det man gjorde aktivt För att förändra du måste fråga en sak. Ja. Hon säger så här att under våren kommer det forskning inom fritidshem. Ja. Det är där vi behöver göra mest. Mm. Vad menar hon med det? Jag tänker att det är eftersatt. Det är eftersatt, det är en bra poäng. Jag tänker att man skriver om läroplanen för att ge ett starkare uppdrag till både förskoleklassen och fritidshemmet. Mm. Att komplettera skolan. Och då måste man också liksom stärka den professionen och det kunskapsområdet och den aspekten av utbildningsvetenskaplig forskning. Mm. Det är ganska intressant. Mm. Jag har ofta haft en känsla av att så här, bra praktiker inom fritidsämnet är också bra praktiker inom grundskolan. Alltså om man förhöll sig lite mer fritidspedagogiskt så hade man <laughs> varit en bättre grundskollärare. Det tänker jag. Så jag ser fram emot den för att kunna plocka liksom det bästa. aspekter av det till, mm. till min egen undervisning. Ja, men det, det, det låter. Jag tror ju att, att vi måste mer utgå ifrån eh, elevernas verklighet för att kunna applicera. Det, det är väldigt svårt att applicera strimberg på någonting som inte är elevernas verklighet. Jag tänker, jag tänker att det är precis det fritidshemmen är så bra på. <laughs> att applådera strimber Fritidspedagoger, här i de området. Vi får se om, om, om de håller med det. Men Men hur som helst En ja. intressant en koppling Jag gillar att det liksom är liksom här Ja, det är inte samma Sorts spaning som Per levererar äh, Vilket nej, är bra, ja. jag, jag tycker att de kompletterar Varandra redan här, väldigt det är intressant mm. Jag tycker det är schysst att de pratar om Alltså samtalet på Twitter Och framförallt samtalet där man pratar med andra lärare Den mm. diskussionen vi har, det är en bra poäng Mm. Ibland har jag känsla av att vi eftersträvar att likna en politisk debatt på ett ganska dåligt sätt. Men alltså en god skolkultur där man liksom mm. lyfter varandra och säger att det där var en bra grej. Eller det där är en styrka även om det där var inte så himla bra. Mm. Eh, att vi liksom... Eh, och även om tank att det här att det tillåtande att tänka fel... Mm. Eh, det är någonting som vi måste ha i skolan, bland lärare, på Twitter, bland mm. Mm. Alltså liksom skolbyråkrater, hela vägen upp. Och det är ju det som är en lärande organisation ja. i stort sett. För då ska kommer folk att vi få dölja sin kunskap. Precis. Och med det sagt så ska vi gå vidare till eh, nästa spaning. Ja. Och då är det kalva. 2016 är ett år jag ser fram emot att få upptäcka... Det är ett år när flera spännande saker ser ut att komma att hända och jag har sett fram emot många ett bra tag. så Om vi börjar i teknologins värld så blir 2016-året och Virtual Reality det blir en produkt som går att köpa i butik. Och flera stora företag lanserar teknik för Virtual Reality just nu. eller Jag vet inte, man kanske skulle kalla dem för ansiktsdatorer eller en VR-mask som ger en förstärkt visuell upplevelse som att befinna sig i en annan värld. Och att se på dokumentärfilm eller livesänd material med hjälp av virtual reality, det är verkligen en annorlunda upplevelse eftersom man som betraktare har möjlighet att frida på huvudet och se åt vilket håll man vill. Och sen har ju det här redan prövats och det är spännande att se vad det här ger med sig på sportevenemang och politiska debatter och annat har man testat det och det är verkligen en... En intressant utveckling. Själv håller jag på att testa hur sån här immersiv teknologi kan användas för utbildningsändamål i ett projekt jag jobbar med för utbildning av personal i vården. Och om vi just nu är liksom upprymda över det här så tror jag att vi kan bli ännu mer av det över tid. För vi är verkligen bara i början och kommer se många spännande försök och experiment i området. Och en annan trend jag tror vi kommer att se mer av 2016 är ett större ifrågasättande av olika former av teknik i skolan. För i takt med att tekniken i skolan blir mer vardag ökar ju också kunskapen av vad som tycks fungera och inte och vilka praktiker och vilka metoder och vilka material som tycks lösa uppgifter bättre och sämre. Forskning som just jämför olika tekniska plattformar och verktyg och material börjar komma. Och här är jag lite optimist och tror att den här kunskapen också kommer få komma till uttryck i vad skolhuvudmän gör för investeringar och vad de bestämmer sig för att inte fortsätta med. Och sist, men i min mening kanske viktigast för 2016 som jag kan se idag, det är att 2016 i året vi kommer att ha en stor diskussion om IT-strategi och dess innehåll i skolan. Under våren kommer skolverket att redovisa det uppdrag som givits dem av regeringen för att ta fram nationella strategier för skolans digitalisering och frågor som administration och frågor om programmering, likvärdighet, digitalisering av nationella prov och så vidare kommer säkert beröras på ett eller annat sätt och om inte annat vara i debatten. Och inte minst fortbildning och vilka konkreta förslag som kommer och hur det påverkar skolan det vet vi såklart inte än. Men det kommer att bli en stor intressant diskussion under 2016 när underlagen presenteras. Och de kommer ju säkerligen också under nästa år och året därefter omformas i politiska förslag. Och debatten om dem kommer ju säkert bli livaktig. Men utöver de här spaningarna så har jag också en liten förhoppning. Och det är att man under 2016 slutar prata om lyft i skolan. Inte så mycket innehållet, men alltså ordet i sig. För varje gång jag hör ord som Lyft och digitaliseringslyft och lärarlyft och lyft, lyft, lyft, så är det som att jag får en bild av att lärare ligger ner och måste lyftas upp för att lösa sin uppgift. Och det är ju naturligtvis helt fel. Med allt det goda jobb som alla lärare gör så borde ju bilden naturligtvis vara att lärare står upp. Att de står upp för skolan, för lärandet och att de står upp för viljan och nyfikenheten att vilja utvecklas. Så jag ser fram emot 2016. Jag tror det kommer att bli ett spännande och schysst år. Att stå upp för viljan och nyfikenheten att utvecklas. Yes. Det kan vara det finaste jag har hört på länge. <laughs> alltså på riktigt, Att stå upp ja. för nyfikenheten och viljan, nej, viljan och nyfikenheten att utvecklas. Mm. Det är en grej jag skulle kunna tatuera någonstans. Nej, jag jag göra för jag är för feg för att tatuera mig. Men, men, men alltså det är bra. Ja, och just bara den bilden. Ord är väldigt viktiga, mm. tänker jag. Och att mm. det heter lyft. Även om jag inte har tänkt på att, att om du ska bli lyft så måste ju du faktiskt eh, åtminstone inte vara kapabel till att lyfta dig själv. Eh, mm. Vilket gör att ordet är ju så otäckt på ett För sätt. Men du kunde inte lyfta starka människor. Nej, folk som står. <laughs> <laughs> alltså Nej men precis. Ja. Det, det är lite konstigt. Det är en bra poäng. Jag tycker jag ska lyssna på Karl överhuvudtaget. Mm. Alltså jag tänker så här, den här grejen om att vi ska ifrågasätta olika former av teknik i skolan. Alltså vi mm. ska ifrågasätta att huvudmän måste vara mer kritiska till vilken teknik mm. de köper. Mm. För det kommer mer och mer kunskap om så här, vad, vilka saker löser vilka uppgifter. Mm. Det tycker jag är på tiden. Jag tänker på hur mycket pengar som går in i att skaffa teknik till skolor så är det absolut på tiden att ha det så. Ja, och jag tänker att jag hoppas att det kommer, eh, eftersom det går så himla fort- så mm. hoppas jag att mm. den här forskningen, där man liksom vad är det som funkar och vad är det som inte funkar- att den mm. forskningen mm. faktiskt eh, kommer mycket längre eh, mm. Mm. än vad vi är idag. Eh, där man kan liksom få svar att det där kan du skita i för det där ger inget resultat. Men det här är mycket bättre. Någonstans tänker jag att man kommer att se tillbaka till, det ska vara väldigt konkret, särskilt i de skolor som bara köpt in en massa iPads till högstadiet och gymnasiet kanske framförallt till högstadiet. Mm. Man kommer att skratta lite åt dem. Eh, ja. Jag tror det. Du, en <laughs> fråga. Ja. Eh, om du har en klassuppsättning, Virtual Reality Masker, mm. vad har du använt det till i din undervisning? Om du får spåna helt fritt, skit i vilka program som finns, vilka möjligheter. Vad vill du göra med Virtual Reality Masker? Men, alltså, eftersom jag är religionslärare så hade jag nog besökt lite, lite olika kyrkor och lite olika religiösa platser om och fick det går och så sätter de ja. i av cirkel som går runt rastingen. Ja, GABA jag. Ja, men absolut. Alltså faktiskt att besöka det det här, den här vallfärden till till Mekka det hade jag ju ja. alla gånger gjort. Det är ju superball. Jag eller, eller Vatikanen i, i Rom mm. absolut ja, ja, ja, alla så gånger. Så, alltså förstår du vilka möjligheter. Alltså, det är så att jag får liksom lite jag har lite lätt att få gå ut, men jag får ju det eh, av sådana... Alltså, tänk få, jag, jag, alltså, och få... Och sen diskutera tänk vad mycket som har gjorts mm. för religionen. Alltså Vatikanen jag är ju det. så snuskig på ett sätt att, att så många människor som har dött för den mm. även mm. om det blir fint så är det ju så gigantiskt. Det är en ganska rolig perspektiv. Precis ja. i sina så undervisar jag mina elever om Uh, I och med att jag jobbar, vi jobbar tematiskt så är det det här det. Så jag var inne på uh, ekosystem och havet och hållbar uh, utveckling och oceanien och Australien och barriäret och så. Mm. Så är det lätt för att ta med dem till barriäret? Ja. Det, det är en grej jag hade nog gjort om jag har en klassuppsättning VR i Hjälmar. Det är ja. något att fundera på. Vad gör man med den tekniken? Liksom så. Men det alltså finns ju hur mycket som helst. Och dessutom, mm. så, jag, jag var ju på sånt där event där de hade typ en papplåda där man tryckte ner sin mobile. ja. ja, ja. ja precis, och det funkar skitbra. Och de är inte himla dyra. Nej, de kostar hundra spänn tror jag. Något. Ja, så det känns absolut som ett en klassuppsättningsgrej man kan läsa. Men då måste man ha en program och om man har skitsamma. Ja. Det finns inte fast i tekniska begränsningar. Cool grej. Väldigt jag tycker cool grej. Det är saker att kolla på. Ja. Sen prata Carl lite grann om Skolverkets uppdrag att ta fram en nationell it-strategi. Yes. Det är klart att det kommer att vara stor del med tanke på att det ska levereras under nästa år. Men jag tänker att vi diskuterar den närmare när vi kommer vi dit. När vi, kommer dit. Yes. vi försöker få med någon från Skolverket som kan prata lite om den här. Ja, absolut. Det gör vi. Det gör vi. Nästa spaning då ja. Johanna Göra Åstrand. Hej, Johanna Göra Åstrand heter jag och jag är förbundsordförande i lärarförbundet. 2016 förväntar jag mig att uppvärderingen av läraryrket fortsätter. Regeringens lärarlönesatsning blir verklighet och kommuner och fristående skolor fortsätter att satsa på lärarna så att betydligt fler av Sveriges skickliga lärare får sitt arbete högre värderat. 2016 tas också fler steg för att minska lärarnas arbetsbelastning och låta lärare utveckla yrket. Arbetsorganisationerna stärks. Lärarna får mer avlastning, bättre möjligheter att samarbeta med kollegorna och mer tid till barn och elever. En stor förhoppning från min sida är att det 2016 läggs en grund för ett kompetensutvecklingscenter som kan ta ett samlat grepp om lärarens kompetensutveckling. Diskussionen vaknar på allvar om att fler lärare måste få forska, delta i forskning och vara med och ta fram gemensam kunskap om elevernas lärande. 2016 så avskräcker inte lönen och arbetsbelastningen lika mycket. Löften om fortsatt uppvärdering börjar göra skillnad. Det är kö till flera av lärarutbildningarna- särskilt till svenska som andra språk och svenska för invandrare- eftersom många har ett stort engagemang för nyanlända- och vill vara med på deras resa. Inte minst har karriärbytarna från andra akademiska yrken blivit fler. Många vill ha ett yrke där man kan göra skillnad- och ser att läraryrket är ett sådant yrke. 2016 blir ett viktigt år för att ta läraryrket och skolan i rätt riktning. Även om det förstås kommer krävas många fler år innan vi kommer dit vi vill. Till ett skolsystem där alla elever får möta skickliga och välutbildade lärare som har tid för dem. Och där vi med gemensamma krafter kan åstadkomma en bättre måluppfyllelse. Men dit ska vi! Gott nytt år! Vet du vad det roligt är? Precis ni på slutet är eh, det är exakt det vi pratade om för två avsnitt sedan. Varför pratar ingen i Sverige om skolor på det här sättet? <går> och så spelar vi klipp med Obama. Hon gör ju det. Ja. Hon, om, det kommer krävas många fler år för att nå ett skolsystem där alla elever får möta kunniga och skickliga lärare som har tid med dem. Mm. Och som får det, dem är, att lyckas. Liksom. Ja precis. Det är mm. det som Obama tycker att barn i USA behöver för att kunna nå den amerikanska drömmen. Mm. Och det är det som Johanna Göra Åstrand tycker att vi ska ha för att nå vår fullaste potential. Bara. Så som gör som land, sak. som människor. Som, mm. ja. Fantastiskt. Ja, och... Jag får ta tillbaka att det är ingen i Sverige som pratar om skolan på det sättet. <laughs> för det är Johanna. Absolut, absolut. Och... Jag tycker det är så intressant att hon, är, men, men, men, att hon har det faktiska perspektivet men att hon också har professionsperspektivet. Jag tänker mm. så alltså ingen gång inte säga att liksom vi ska ha karriärbitar. Vi ska ha folk mm. som går från andra akademiska yrken och välja läraryrket för att det är bättre. Mm. För där kan man göra en skillnad. Där kan man vara någon som spelar roll. Mm. Där kan man mm. göra något värt med sitt liv istället för att bara sitta på kontor och ugla. <laughs> ja men absolut. Jag tycker det, det känns ändå när man pratar om en, en kompetensutvecklingscenter mm. och man pratar om eh, minskad arbets arbetsbelastning för att utvecklas gemensamt i yrket och sådär. Mm, det, tycker mm. jag är, det, det jag tycker är roligt med det är att det faktiskt på väldigt många sätt går hand i hand Men det som Bodil Bovner pratar om mm, som är, mm. liksom egentligen representerar då, eh, huvudmannen här. Alltså de arbetsgivarparten. Där, där jag har upplevt att det inte finns så himla stor skillnad egentligen. Jag har ganska att man är ganska överens om sånt, vilket är bra. Det är lovande för att det ska bli någonting av Ja, alltså, men jag tycker precis. att det är inget upp med det som Carl pratar om, om det här med lyft och så. Ja. Har man ett kompetensutvecklingscenter, då är det ett sätt att närma sig lärares utveckling på ett mycket, mycket mer organiskt sätt än att ha en massa tillfälliga satsningar. Nu ska jag lära på att jobba med matta i tre år, sen ska jag alla hålla på och jobba med läsning i tre år, sen ska jag alla hålla på att jobba med vad det nu är, specialpedagogik. Alltså det, då är det mycket, mycket vettigare att ha ett, en satsning som mer liknar det hon beskriver. Ja men precis, och att det faktiskt handlar om undervisningsutveckling. Mm, eh, mm. Vi har lyckats undvika det här eh, ordet som jag tycker är så tomt, där kollegialt lärande ordet. Istället mm. så pratar man om, om undervisningsutveckling, för det är faktiskt det det handlar om. Mm. Att om och om och om igen kolla, lärde de sig någonting på det här sättet? Eller mm. gjorde de inte det? Nej, precis. precis. <laughs> jag tycker det är jättebra. Mm. Jag lärare Mm. Och sist då, men inte minst är ju då Lars Björk som är, är, håller på att läsa en kandidatexamen i pedagogik som har ett väldigt roligt och spännande och eh, ideologiskt perspektiv på skolan på många sätt och som alltid får mig att tänka lite extra så det ska bli lite roligt att få lyssna på honom. Ett säkert kort i de här sammanhangen det är ju förstås ett lite sådär lagom avståndstagande konstaterar att framtiden alltid, för den som erfar den, ter sig irriterande lik den tid som flytt. Och så är det väl också på många vis. Tiden och alla de händelser som gör tiden greppbar för oss är en diktator som inte så lätt låter sig styras i någon särskild riktning. Istället är det de små nyansernas dans man behöver behärska. Säkert kommer 2016 tese ungefär som 2015 har gjort. Förresten går det kanske inte att beskriva en framtid utan att trassla in sig i sina egna förhoppningar, rädslor och grandiosa självbilder. Jag har blivit ombäld av Karin och Jakob att sia om framtiden. Och ska den svenska skolan möta för utmaningar, lättnader och förskräckelser under 2016. Ja, låt oss börja med vad vi har för handen idag. Jag vill lyfta fram en otvivelaktig fördel för det svenska skolsystemet. Jag talar om att vi under det gångna året tagit emot många nya klasskamrater. Klasskamrater som tar med sig andra erfarenheter än de vi är vana att tala om, skriva ner, fotografera, filma och bedöma. Det är nya klasskamrater som samtidigt är precis som det där oss vi så ofta flyr tillbaka till. Att Sverige under 2015 tagit emot människor i behov av en stund i trygghet gav oss kanske själva en trygghet i att det inte är så viktigt, vilka som utgör oss, så länge vi bara agerar för andra människors trygghet. Detta har märkts i de offentliga och semi -offentliga samtalen om skola och utbildning. Svenska som andraspråk kan sägas dominera hösten och första halvan av vintern. Detta är gott. Detta ger oss möjlighet att blicka tillbaka till vad ett språk är och hur det agerar mellan och med oss. Jag tror att 2016 kommer att fortsätta längs med den här linjen. Jag tror och hoppas att denna utmaning för det svenska skolsystemet ger möjlighet till ett intensivt samtal om vad det innebär att möta varandra i något så fulsnyggt som ett klassrum. Jag tror och hoppas att även de små nyanserna bättre framtid träder vid sidan av de stora kontrasterna. Jag hoppas och tror att potentialen i att 20-30 personer möts varje dag trädde fram tydligare än vad den faktiskt gjort under de senaste årens obenhörliga fokus på individens individuella kunskapsutveckling. Låt oss istället hoppas på de där nyanserna och de där kontrasterna. För ett samhälle och dess solidariska handlingskraft tror jag att detta är centrala delar. Att få möta ett tvärsnitt av samhället i klassrummet Dag efter dag. Jag tror att vi och 2016 är mognade det samtalet. Fy fan vad fint. Karin, det här är ju helt underbart. Ja, men det är det är ju poesi. Det är väldigt fint. Och han pratar väldigt bra saker. Och lägger ett annat perspektiv på, på, på mm. liksom 2016 som, som, som känns väldigt liksom skönt. B bara en av de första meningarna. Det är irriterande likt i tid som flyttar. Mm. Ja, 2016 blir typ sedan 2015 <laughs> vilket här är en fullständigt rimlig grej ja det är det ju samtidigt som att det här att, att, och sen så att lägga det här positiva som det faktiskt är att, mm. att, att vi har fått en massa nya klasskamrater mm. det är ju och kan bara vara positivt du, min skola har inte fått en enda ny som är en enda nyäled stackars er jag, vet, jag märker på mina elever att de saknar det när de är ute liksom på, på helger och på, på semester och så och mm. möter nyanlända på alla möjliga olika ställen så kommer de tillbaka och berättar om det efteråt mm. vet, ni vad, vet ni vad jag har träffat en av flyktingarna mm. och jag tänker att det är, det, det, är inte, alltså det, det är ju hemskt att höra det, men det är också så att det sägs med en sån otrolig liksom, beundran någonstans. för att man vill möta nya människor och man vill eh, få uppleva de här kontrasterna, de här nyanserna som man pratar om i klassrummet jag... jag längtar till den dagen att vi får eh, nya länder. jag längtar till den, den dagen mina elever får den möjligheten att lära sig de sakerna som man kan lära sig av att möta nya människor och andra mm. människor. Ja, som, som har andra erfarenheter än vad man faktiskt själv har och att få ja. ett raster, precis det som Lars säger, att få mm. ett raster mm. av samhället i klassrummet, mm. det är en sån enorm lärresurs. Som... Vad kan att göra med språket? Ja. Alltså förståelsen för språket. Jaha. Och vad det kommer att göra med förståelsen för, för samhället, tänker jag. Det här att, att har du bara likadana människor som ja. har samma förutsättningar eller lika förutsättningar så, kommer ju, så får du ju inte en nyanserad bild av hur samhället faktiskt ser ut. Nej. Så jag tänker ju att just den tanken, att, att du får en... Ett, ett, mycket mera klassrumstänk att få ett raster mm. i sammanhanget mm. och att liksom tänka på alla dessa nyanlända som en fantastisk resurs. Det Förklart. vill jag gå in i 2016 med. Du, jag, jag tänker att det är fantastiskt. Mm. Det är precis så. Det här är fem stycken väldigt olika spaningar. Det finns mm. lite kopplingar med ändå fem stycken olika liksom, prognoser för vad som ska hända under mm. året som kommer. Mm. Och det är alldeles säkert så att vi kommer möta saker som vi inte har aning om, för så mm. brukar det vara med tiden och skolan på något sätt. Ja, jag tycker att vi helt enkelt eh, lägger eh, vad heter det, champagne på kylningkorkräften till ett nytt år och tar oss det, tar an det helt enkelt. Det gör vi. Innan vi tar och av så vill vi tacka naturligtvis eh, våra fem gäster för avsnittet. Ja. Per Falk, Boril Bovner, Carl Heath, Johanna Göra Åstrand och Lars Björk. De finns allihopa på Twitter. Vi lägger lite länkar på vår hemsida om ni vill eh, veta mer om dem såklart. Mm. Det är fem personer som allihopa är väl värda att följa och eh, möta. Absolut, och jag vill tacka dig Jakob för det här året. Du kan jag vill tacka dig också. Tänk att vi för ett år sedan att och bara typ i hemlighet testade lite grann om vi kunde göra en podd och någonstans tänkte såhär, är det här mer hybris än vad vi borde ha? Och, nu är och vi det här. är det förmodligen, men ja, vi det kör vi det då. Fast, fast nu har vi gjort det så länge att vi inte kan sluta. Ja. Så det är det vi på med. Men vi ses 2016 Jakob. Det gör vi. Ja. Ha gott, hej. Hej.